Чудово все, товаришу міністре. Ало, ало? Хто біля апарата? Задовольніть мій інтерес, як там проходять спільно з блоком НАТО навчання наших ВМС? І взагалі, яка погода, і як наш флот, на що він годен? Кому на груди треба дати орден, На а кому пошидать? Ало, ало, товаришу міністре, чудово все! Чудово все! На складі спирту повна є каністра, її нам мічман принесе, і лише одна дрібничка сталась, у нас плоскогубці поламались. А загалом, товаришу міністре, чудово все! Чудово все! Що ж, плоскогубці справді то дрібниця, на плоскогубці наплювать, та я і сам хотів би подивитися, як це їх можна поламати. Ні, плоскогубці залетіли в електрощит і там згоріли. А загалом, товаришу міністре, чудово все, чудово все. Ало, ало, мені не зрозуміло, тут дивина ні дать, ні взяти. Хіба ж це плоскогубці мають крила? І хто дозволив їм літати? Як ліг на борт ракетний катер, усе в нас почало літати, а загалом, товаришу міністре, чудово все, чудово все. Цього мені лише не вистачало. Я вас розжалую усіх. Чому це ви одразу не сказали, що хтось у вас на когось ліг? Лягла корма на дно затоки, та ніс іще стерчить, ні року. А загалом, товаришу міністре, чудово все, чудово все. Ало, ало, мені потрібно сісти. Свідомість втрачу я ось ось даю наказ негайно доповісти, що у вас насправді відбулось, ми вийшли в море, як завжди. «Шукати ворога сліди, та тільки дав наш катер газ екран локатора погас». Тоді всліпу дали ми залп І розбомбили морвокзал. Я матом штурмана покрив Той від образи закурив Чомусь забув згасить сірник Сірник в ракетній шахті зник І підпалив боєзапас Боєзапас рвануло враз На борт раптово катер ліги Нас усіх звалило з ніг Побачив я коли підвівсь Щит електричний загорівсь Щоб екіпажу рятувати Хотів контакти роз'єднать Та тільки полум'я не збив І плоскогубці загубив Вони Замкнули всі дроти, реактор почало трясти, що не робили, все дарма, в воді сховалася корма, ми перебралися на ніс, а мічман спирту всім приніс, і нам тепер усе одно наш корабель іде на дно. А загалом, товаришу міністре, чудово все, чудово все».